Baungetorriak entzule gure gaurko kultura talasiko dugorain eta gaur ostirela dugunez aste bukaera honi begira jarriko gara. Eta bereziki gaur, basen afarroko herri antzokiak igande untan, saso iberriaren abiatzeko bai gorrin, antolatu duen eguna zinteresatuko gara. Izan ere, bai amekak abian goiburuarekin, larun bat untan ustaritzen antolatu duen egunarekin eta igandean bai gorrin, erran bezala basen nafarrako antzokiak antolatu dituen itzorduekin, saso iberriaren abiatze aren asteburua izanen dugu. Ba, basen aferroako herriantzokiko, Matxitsa Lefrankekin mintzatu da mahenietgon ostia galankidea eta bere alabiluko ditugu setasun gehiago. Matxitsa Lefranke. Bai, ara, ez ditugu gure usai honak uh, aldatuko, aurten ere ara, gauza desberdin ainitz proposatuko ditugu urtean zehar eta ara, eta hasteko itzordu berizi bat izanen baitugu, irailaren amasei eta amazazpian, sasoi abiatzia, e, aipatzen ditut bi egun horiek, e, gurekin batera, garazi baigogiko lukaldeko batera, izanen baita, eho biko sasoi abiatzia ere, Amasean ustaritzen, abian, uh -huh. eta han ikusiko diren ikusgahi batzu, guk ere uh, izanen baititugu baigogin amazazpian biara munean. Ara, helen aldia da hola antolatzen dugula, uh, aukera ona zen, uh, urtean zehar jadanik elgarrekin lan egiten dugulako, eta hor Bateratuak baigira gira mm -hmm. lurralde guztiak ebearazentzu guztia hortan hortan zen mm -hmm. eta beraz asteburu hortan sasoia abiatzeak mm -hmm. ditugu um, Baigorin eta Ustaritzen. Hala eta bai Baigorriko aipatuko dugu beraz eta lehenik nic ibiakotzeko hori eh, aipatzen aldugu ikusgarria. Bai, izanen dugu ikusgahi bat, ibiak oitzean eta igandean e, e, emana izanen dena bai gogin, hori da galindoz familiaren e, ikusgahi behia, udul deitzen dena, eta hori karpapean emaiten dute da jurtatikik bat, u dauntan etu hori dira or, gorilean, ama bost egunez e, Lantzeko, behinan bo, gehiena egin azuten da ziren-ziren uh, gauzatikiak uh, zinez plantan ezartzeko. Eta, beraz, horri izanen dira bi egunez, eta egunean bialdi aldiz emanen dute, harratxaleko lauetan eta xaiak terditan larun batean, eta egan dian. Uh, zergatik biegunez eta zergatik lau emanaldi, karpatzi baita. Leku guti dira, mm. beraz uh, arabeherziren emanaldiak um, bideak katu, uh, ahal bezin bat jendek deskubrit ezaten uh, ikusgarri hori. Hala, eta noite, hamar jende, xartzen baitzira, hortan. Eta, bon, hor, uh, ikusgarri hortaz zer egan Uh, Ebe usaiam bezala, beza bai, galindoz familiak hola lan egitenu, eta hor, egeitezin jait, ez egeitenu familia uh, e, denakari baitira uh, gura suaka, eta uh, aien alaba, eta aien alabaren senaja, eta, hola, da familia afera bat, istorio bat. Ja etorri ziren eto giziren 2008an, maiurta uh, ma ikuskajiarekin, baina hor, zen marxel bakarik arizena taula gainean eta hor denakari dira, hmm. beraz bada pailasoa, badira akrobaziak, iz, ba izan da musika ere, eta gero biziki polit eta ximple batean. Hmm. Bi emunerat pasatuko gira igandea hori, eh, egun nagusia, eh, irekitzeko hor eh, hainbat gauza? Bai, izanen intugu beraz arratxaldeko irotatik goiti, izanen intugu artista profesional, profesionalak eta ere amaturak, Uh, eta siko dugu eguna uh, beriziki um, Iparalai Musika Eskolako ikasleekin eta Sparneko EVA zentroko uh, kideekin. Uh, raman baitute proiektu biziki interesgarri bat denek elgarrekin musikaren inguruan eta emanen dituzte biza jo egunean zehar. Eta nik uste ezinez du um, ikustea eta entzutea uh, ze kontzertu uh, emanen duten uh, egunean zehar. Mm -hmm. Hori, musika eman aldi bat, eda, eh? Bai, eguna azteko, eta ondotik izanen, oan, izan, ez dutana erran, dira bi uh, gune, bai gogin, lehenik izanen da gune haundi eta zabal bat pilota plaza nagusia, mm -hmm. eta gero, bigarren gunea da donostai uh, eskolan bertan, hor izanen da uh, aipatu dutan uh, galindoz familiaren karpa, mm -hmm. eta beste ikusgari baten gunea, 3D daitzen dena, eh uh, konpani Henri Marigé eta Uri dọnosteia eskolarrean izanenda ere. Mm Hori -hmm. uh, da ehm um, asantsa, cirkoa, dansa nahasten dituen piska bat um, gausa jaru bat. Eh mm -hmm. uh, du uh, arku bat. Ehm uh, konpani artistak berak du asmatu. eta uh, Bere, bere gauza zen, zer egin daiteke, zer, zer egin nezake nik horrekin. Uh, Bistanda, danza, cirkoa, baina musika ere, ezagis xutik, etzanik, makur, ainean, azpiana, eta, ala, hain gauza, seka turitu, eta horretako, deitzen da, pixka bat, 3D, mm -hmm. uh, ala, hain gauza egiten baititu, uh, arku horrekin. Huri hmm. donosteien, eh? Adaz bai. gira. Bai. Hmm. Gero, bat ere, uh, bara kirula, danzana? Bai, izanen ditugu, uh, beraz, gazteak, Uh, U.S. Nafarroa eta Sibero Spor taldeetako um, eskubaloilari gazteak, ari Arizandira udautan haste batez, dantzazeko uh, kideekin, eta helburua zen, uh, zubiak egitea, kirola eta dantza artean. Hori, modan da orai, eh? Badaki badakigu Siberoen ere gauza berdina dina egindutela, eh, dantzakarekin. Bai. Eta beraz, hor ziren nola zer mm, ziren zubiak, zer ziren ezberdin tasunak, zailtasunain aintzinean nola, nola joan aintzineat alare, mm -hmm. uh, bai kirola mailan, bai dantza mailan, eta beraz, pasatu dute denek elgarrekin haste bat, bai gorintzen ere, udauntan, uh, ustailean, eta sortu dute pieza, pieza labur bat, Neskek, bakahik, mm -hmm. eta uh, den asartan ere, sortu dituzte ere haien uh, jantziak. Mm -hmm. uh, kajia zituzten haien t-shirtan suri batzu, eta sortu dituzte uh, dantzazeko jantzi disein alariarekin, sortu dituzte ere haien jantziak, koreografia horrekin uh, erabiltzekoak. Eta beraz, hor uh, aurkeztuko dute ere uh, igandearekin sortkuntza hori. Hala, di uh, Nafarroako uh, beraz eskubalonekoak eta baita ere ziberokoa uh, eta atarratzekoak pentsatzen bai, dut horiak eh, bai. direla. Hemen izanen direnak, moinen hain zintxuan uh, badira ere paila soak, Bai, bizten da, uh, izanen dugu, uh, Portugaletik eldu zaukun artista bat, deitzen dena um, godot, uh, eta bera eldu zauku lulabi uh, ikuskajiarekin. Uh, eta bera, dugu, bera argazkia dugu bizkat erabili gure komunikatzeko zeretan, plaketan, yeah. marka horriana, yeah. eta alam, Itxura berezia du, esuri da bilo berdeak ditu. Eta proposatzen duen ikusgarrian, um, erabiltzen du zinez publikoa. Uh, bere bere ikus, eka, ikusgarriaren haintzin azteko. Eta biziki ala, ikusgarri parte hartzaile, uh, hartzailea da. Ez da orten fini, bada besterik ere? Ez, bai. Izanen dugu ere, um, or, proiektu pixkat berezia da... Uh, kabarete bat, daitzen dena Xumea emerjan, uh, parteide baigira, erriantzokea eta baita ere ameka, uh, Europako proiektu batean, Demar Amar, uh, eta unek biltzen ditu Amalaukide, um, Pirineutako bi a eskualetatik, Amalaukide gira, eta um, proiektu da zirko um, formak laguntzeko um, Zer asma genezaken uh, zirku forma desberdinak laguntzeko. Izan dadin edapenean edo sorkuntzan uh, eta beraz uh, badu bai urtea, hortan sartuak girela eta honen uh, beste kompania lagundu ditugu. Galindoz, familia, ipatzen baiginuen adibidez Hortan sartzen da ere. Uh, 3D aipatzen gini nuena ere, oastean arku berezi horrekin Hortan proiektu hortan sartzen da ere. Eta badira unen beste um, kompania, eta hor, kabarete hortan erakutsiko dituzte zati labur batzu. Ezanen uh, dira sortzi artista, orotara eta uh, erakutsiko dute zertan diren haien lanetan zati laburak, Oan badira zirkoko disiplina desberdin hainitz. Eta erakusteko daien eri pixka bat, uh, ala, zirkoa agaiten dugularik zer da. Pentsatzen da, karpa, uh, baila soa, magia, uh, baina badira beste unen beste diziplina uh, ez direnak ezagunak. Eta uh, ala, aukera da ere pixka bat erakustea gauza dezberdinak. O, badira euskalduna katalanak, oksitaniakoak, pixka bat denetarik... Uh, Eldu diren artistak. Hori igandean atxaleko bostak eta laudenetan, emana bai. da. Eh? Eta hori plazan, biztan dela. E, zeh, bon, egun horien dako asteko ibiakoitz eta e, igande oztarako betire joa itena alda webgune batetara, eta setasun gehiagoren biltzeko. Bai, Ogoitara ziko dugu? Bai, gure internet gunea, gara zibai eta gune ortatik uh, udul ikusgariaren zat hartzen aldira txartelak uh, obeda, haintzenetik hartuak izaitea ikusteko hori eta beste guziak, beste guzien zat nolaz karikane diren denak kitorik dira Hala. Babasena farroantzokiko matxitxalof jankentzun duzue eta gogoratuko dugu. Garazibai gorri puntuko guagunean jasoko dituzue setasun gehiago eta amekak ustaritzen antolatu duen egunarentzat ere, Argibideak nahi baditu zue ameka.eu guagunera jo dezakezu. KULTUR ALEA egiazan eh azken urteotan bueno, esarrene salmenta oso ondo sondo joanda zinemaldian eta egia da sail konkretu batzuetarako oso azkar agortzen direla, Ez normalean ba presentziak dauzkaten saioak, ba edo zuzendaria edo aktoren presentzia dauzkaten saioak E, bueno, ba, azkarrago e, agortzen dira eta normalean paperlak ba, edo zabalteiko saio batzuk izaten dira pixka bat jendeak heien ikus nahituen pelikula hoiek, eh? Orduan, bueno, ba, badakizue hau urtero igandean ikaragarrizko kolak egoten direla eta eta interneten bidez ere jendea oso goiz esnatzen dela sarrerak erosteko, eta egia da, e, saio konkretu batzuetarako bat igandean goiz esnatu behar dala. Bamaialen beloki, Donostiako Zinemaldiko zuzendari ordearen hordearen jarri dizkizuegu, igande onta hasiko baitira, Donostiako Zinemaldiaren irurogita bosgarren edizioko sarreret saltzen, eta errandu bezala, e, urteroko hilarak, espero dira igande goizetik. Eta, bai, aurten irailaren ogoi Ogoita marrera, iraganen da Donostiako zinemaldiaren irurgoita busgarren edizioa, aurten ere izarru gari ikusial izango ditugu Donostia aldean e, zinemaren hiriburu bilakatuz ezta behatzi egunez. Besteak beste, Glenn Close, John Malkovich, Arnold Schwarzenegger, Penelope Cruz edo Monica Belutzi bezalako izarrak ikusial izango dira Donostian, eta nola ez? Filma ugari ikusi alizango dira, orotara urten berrunda mairu film, sarkatu e, dituzdelarik e, arlo profesionalaren dela edo publiko osoari begira. Sail ezberdinak ba, banatuak izango dira urten ere, sari ugari banatuko dira, eta honen inguruko guztiak bilduko ditu guondoko hastean. E. Maialen Belokirekin, Mintzatu Baikara Zabal, eta Itzuliedarbatekin godu guondok hastean ikusi dezaztuen zernorako zinemaldia izango dugun aurten goaz. Baina hori, hurrengo astean izango da, eta horrengo zeigandean asiko baitira sarreren saltzen, interesa interesabalin baduzu jakin, internet bidez ere sarrerak eros daitezkela, eta sarreren zat, edo informazio gehiagorentzat, ubebikoitzero aldiz, sansebastianfestival.com, uegunera jo dezakezue. KULTUR ALEA Eda gure garko eta guregarko kultura talabururatua intzin gogorarazi nahiko genuke txalde ontan kantuz kantu emankizunean belozet taldea izango dugula gonbidatu. Hondarribiko taldeak bere lehen diska plazaratu berri du, dabru berri baten jaiotza izeneko lana in zuzen eta orotara beatzik kantu aurkituko ditugularik Erranen dugu, ba, zine gintzatik, B-serietako filmetatik e, hartu dituzela ideiak e, ba, lanunen burutzeko. Ekaitxamiel eta Mikel Tiferekin mintzatu gara, eta beraiek, honako kontatu digute. Zinema, zinema hori, edo serie edo, edo baina pixkat hori dena hartuta, horien englobatuta, bazkenian hausortu ba, dugu. Hina ez tabak arikan ezkeria zentratzen ba. Pelikuletara, edo ez da egizertara, ziren berez ez da, ez referentzi bat Com tal, ez pelikula bat eri Osa, pixkat, hor dena, ez dakit, lagundu Osa, hor tikan hartu dugu Hori, ah, ezkenean, degu... bueno, e... gustatzen ze gula, Bueno, pelikula, pelikula horietan agertzen diren tema, eta gero gu nasten ditugu, ez? Oh, ja. oh, ja. Gure modura O... Bai Ezken finan hori da Osa, baina, bueno, <laughs> referentzi bezala, ezkenean da tematika hori Tematika hori ja, eta er, uh, gaiz berdinak unketzen dituz. Hoi da. Baina bueno, alarek ero zure galderai jonda jo, berriz, ba, infernoen asuntak enta hola, pues, bueno, pues, ba, ba, azken nian ba, pliuklao eta ba, azken nian ba, infernoa. Humor da. negro, azken finia. Hai, humore beltza. Hoi da, hoi da. lehen eh, diska orkesteko itzordua badute. Gaur eta biharz, mikentifea. Bai, bueno, bai. berez eh, lehen hitzordua ostira lontan izango da lezo ontserrimuño baserrian jo, joko gai dugu, uh -huh. baina bai, kero ja, urrengo kontzertua berez lehenengoa izango zena silozi izango da, larun bat ontan supersakersekin batera Bairran bezala, eh? beloze zue, eta taldearen lan berri hau ezagutu nahi baduzue duzue ematen maten izue eta txalde ontan lauetan, kantuzkantu emankizunerak kaitxamiel eta amikel tiferekin nintzatuko baikara ya, ya! baunde arte iritsi gara gaurkoan entzule neraletik besterik ez gero arte esaten dizuet eta bien bitartean ongi izan aio oreri my love ki bildu kabeko sutete kasi eus ez da giten meskari balagon aspal dikolik meskari Juan diraba Escontzera kaso Su te kasi Tusestagite Su te kasi Da zakite Di mundira Ora vera I son baldago pardago Spal dicori I son i pardago Soldadu a este mich Su te caşi Deu che Zdari te Tu zuteka chez Tu je t'attends Zutekashi Estu uikasi Deus está que u Estu uikasi Kotzak desekreti sekretia Bekusenia. De Zergiak indert ez biztan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen? Zinema zitz egiten dastu mara izi. <gibatik> <gibatik> ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez dint. Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost zantzeriztzen ezperfektuak behar. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA